إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يبلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وسفيه من خلقه وخليله بدل امانه وبلغ رساله ونصح الامه وكشف الله تعالى به للهمه وجاهدت الله حق جهاده حتى اته اليقين اما بعد فانا احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قصص وشوك بوتا говорили احاديث عبد الله <سؤال> ابن امرئ ابن العاص koma pećanik sallallahu alejhi ve wa alihi ve sellem ekazej vojnu ninni akaabi minan nar. Ko ćemo spomenuti jedan hadis koji govori o odlikama ovoga časnog sahaba. Predio Abdullah ibn Amir ibn, ibn al Zašto? Za da razumijem to. Aj bolje kaže da znači, ima i drugi hadis koga smo spominali koga bliži imam Buhariu tome sahihu, u svakom slučaju zbog vremena ja ću kratko ponoviti ono što se je prošlo i put radilo na predavani. Kažali smo da je Poslanik sallallahu alejsallam je rekao "Wajnunne ne'akabi minan nar", teško će se akabima, kažali smo da su ove žile koje su iza pete ili iza pete sa strašnih djela. Potkolednite da je rekao teško se akabima od vatre. Kažali smo da je wail da je to prijetnja. Neki učenjaci kažu da je wail dolina u jehennem, uzdač da dolina u jehennem pripada onome ko ne bude dobro pravo svoje noge. Kadalet meda drugom hadis stoji vojnu na akabi u abutun alaqdami min teško se akabima i teško se znači tabanima od vatre kada se dobro znači ne peru ovaj hadis ukazuje da je obavezno prati znači noge i svaki dio tijela koji se pere pri abdestu da nije dozvoljeno da se ostavi bilo šta suho zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovaj hadis kada je vidio ljude kako uzimaju abdest a ne peru dovoljno svoje dijelove tijela onda je kazao vojnu lin alqabi min an nisu dovoljno prali noge nego su kaže se u jednoj predaji samo počeli da potiru po svojim nogama to jest samo da se što prije abdeste jer je bilo vrijeme akşam pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao ovaj hadis kazali smo da imam buharija spomenuo također ovaj hadis u svoje poglavlje u, u poglavlju znanja i naslovio je poglavlje men rafa sautehu bil ilm onaj ko diže svoje svoj glas bog znanja zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Gromkim glasom, povišenim glasom povikao vojnu ni na akavima na teško se znači akavima od batre imam Bukharija stavio ovo, o, ovaj hadis u poglavlje znanja i naslovio cijelinu onaj ko diže svoj glas svog znanja. I o tome smo govorili. Kazali smo da ovome hadisu imaju dvije koristi od brojnih, nismo spomenuli, a to je da je obaveza čovjeku da pouči onega koji ne zna, Kao što je poslanik s.a.v. poučio azhave i druga stvar da je obava za čovjeku da pozove na dobro, a odbrati od zla. Kao što je učinio poslanik s.a.v. u ome hadisu. Također iz njega istanski učinjaci zaključuju da će čovjek biti kažnjavan kako u kaburu, tako u rasudnjem danu i tijelom i dušom. I to je mišljenje svih islamskih učenjaka kako spavljene šeheh olislam ibnul Qajim u svome dijelu arruh prenosi i kaže rekao je šeheh olislam ibnul ta imije da tu nema radiloženja među učenjacima ehlusunata u džemata. Znači čovjek biti kažavan u kaburu i u džehennemu i dušom i tijelom. To je stav ehlusunata u džematu. Potom smo govorili o jednom bitnom pikskom pitanju, a to je da li je dozvoljeno praviti prekide pri uzimanju abdestana. Pa smo kazali da jedan dio islamskih učenjaka kaže da nije dozvoljeno praviti prekide i to nišljenje zastupaju učenjaci hambelijske i Malikijske pravne škole. Kažu da se mora kontinuirano uzimati abdest i da nije dozvoljeno praviti prekide, ni veće ni manje. Dok su učenjaci Šafijske i Hanetijske pravne škole kazali da se mogu praviti prekidi i dokazivali su to hadisom, odnosno predavim Ibnu Omara da je on uzimao abdest, I potom je ušao u džamiju, uzeo abdest, ušao tek u džamiju i onda potrao po svojim mestima. Pa smo kazali možda će neko reći u redu, on je možda uzimao pred džamijom abdest i ušao u džamiju i pa pro, kažemo jeste da nije predaj koji bliže imam deihati koji ocjenjujemo redostvarom, kaže potrao po svojim mestima nakon što mu se osušio abdest. Popeda pa jasno ukazuje da je ibn Omer napravio znači 5 između abdesta, to jeste između potiranja po mestama i abdesta koga je prije toga uzeo. I onda smo na kraju govorili o jednom bitnom pitanju, a to je da li se nepotpuno uzimanje abdesta ili djelonično smatra velikim grijehom ili ne. Pa smo kazali da jedan dio Leme kažu, kažu da je to mali grijeh, no međutim jedan dio pravnika kaže da je to veliki grijeh i Allah, dragi nebude, zna da je to ispravno mišljenje, zato što je Allah, tebara ki wa ta'ala, ili poslanih sallallahu sallam, što prijete batnom onome, ko ne bude znači upotkunjavao svoj ablis, kako je to nareže. Danas je, sanama, naredni hadis, šesti po ovome brojanju, koga prenosi Ebu Hureyre, rabiju Allahu te'ala, anhu, u kome, poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, kaže, idha tevodaje ahadukum, feli jajjal fi anfihi lma, thumma li lien, jantatir, vomen istagmera li jutir, وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وdrugoj predaj kod imama muslima stoi qatak tan yastanshik bimin khareyihi minal ma iopet u trecija rivayet stoi men tawda tan yastanshik znači da je urejda se Neka unese vodu u svoj nos, potom neka išmrkne, neka izbaci vodu iz svoga nosa. A onaj ko se bude čistio nakon nužde, neka to učini tri puta. Ko se bude čistio nakon nužde, neka to učini tri puta. A ko od vas sustane iz zna, neka svoje ruke opere tri puta prije nego što zahvati vodom iz posude. Hoće čovjek da se abdesti znači neka tri puta opere svoje ruke prije nego što zahvati vode iz posude. U istinu, jedan od vas ne zna gdje su boravile njegove ruke po noći. Ne zna gdje su bile njegove ruke po noći i šta su radile. U drugoj predaji koju blizu ima Muslim, stoji da je poslanik s.a.v. rekao fe lije stenšik, instinšak, govorit ćemo o tome, je unošenje vode u nos. Znači neka vodom, neka unese znači vodu u nos. A u tretjoj predaji se kaže ko bude abdestio, neka unese vodu u svoj nosi. Ovo je znači hadis koga je spomenuo autor dijela Undatulahkiyam Abdul abdulgani Al-Maktisi Rahimehullahu Te'ana u njegovom originalu. Ovdje poslanik s.a.v. kaže kada od vas neko bude abdestio neka unese vodu u svoj nos. Voda se može unijeti u nos na dva načina. Može se unijeti u nos rukom i da se samo unese. Da se samo čisto unese u nos. Znači iz ruke onako. A može se unijeti na drugi način da se ušmrkne voda. Da se povuče vazduhom. I to je bolje. I to je prečenje. I to je potpuniji način uzimanja abdesta. Ako neko se prisjeti onoga hadisa prvog o kome smo govorili, i nema namalu bi ni Djela se cijene prema namjerama. Kazali smo da čovjek kada namjerava da učini neko djelo potpuno, sto postotno, pa ga ne učini da ima nagradu kao da ga je učinio. Evo vam je jedan primjer. Čovjek nije ti hoće abdestiti tačno na najpotpuniji način. Pa tako ne učini, ima nagradu, ima nagradu znači kao da se uptisio na najpotpuniji i najbolji način. Znači dva načina unošenja vode u nos. Jedan čisto iz ruke samo da se unese i ono što ostane uz znači kroz da ostane, a drugi je da se ušmrkne voda. Ali naravno ne da se ušmrkne previše jer kada se ušmrkne previše može čovjeku polegnuti pa može otići u grlo i tako dalje. Već će znači samo ušmrknuti toliko da uđe voda znači samo slat znači njegove nozdre. I to je bolji i to je potpuni način. Pa kaže potom poslanik sallallahu alaihi wasallame summelijen tesir a potom neka izbati svoju, neka vrati nazad tu vodu. Također to vraćanje vode može biti na dva načina. Može biti da samo čovjek svojom rukom povuče od ovog mekšeg dijela nosa dole pa da izvuče znači vodu koja je u nosu a može biti izdisajeno da jako išmrkne vodu iz nosa. Prvi put je ušmrknuo drugi će put išmrknuti vodu iz nosa, pa tako biva znači da vrati tu vodu. I ovo išmrkivanje je potpunije nego da to čovjek samo učini prstima. Mi ćemo govoriti, kada budemo govorili o svojstvima abdeza, kako se tačno i kojom rukom se ušmrkiva, kojom išmrkiva, to će doći inšalahotela sa nama, u znači našim ovaj predavanjima, ali ovdje govorimo znači koji je bolji način. A bolji je način da čovjek išmrkne vodu vazduhom da to vrati nazad. Jer tada biva čišćenje, biva potpunije. Ovo potvrđuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallame koga vidrže sabirači sunena koga vjero dostao i mi smatra imam tirnizi, imam hakim, en zehebi, en nevovi i ibnul moleklin. U kome poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže obanir fil instinšaki ila entekune saima. I ti taj instinšak to izbativanje bode učini da bude, a i ubacivanje isto nos da bude punim potpuno, u doslovnom prevodu globalnom prevozu, pretjeruj pri tome. Znači, očisti svoj nos na najbolji način. Osim ako si postače. Jer kad postiš, onda se može desiti da nešto ode nizgrlo, pa da čovjek pokvari svoj post na takav način, već je to znači učiniti na ovakav način, na najpotpuniji način, onda kad nije postač. Ovo nam pokazuje i ovo nam potvrđuje da je ispravno da se unete voda u nos i da se vrati, kako? u Ušmrtivanjem i išmrkivanju, jer se ne bi puni intenzitet postigao osim na takav način jer koliko čovjek može rukom unijeti vode u nos? Mala, ali sigurno ušmrkivanje da biva više i tako hadisi potvrđuju znači ono što smo kazali Allahu te Alam Islamski učenjaci kada govore u ušmrkivanju i šmrkivanju vode i čišćenju nosa navode pri tome koristi neke kažu zbog čega čovjek da čisti svoj nos pri abdestu na primjer prvo kažu zbog čistoće Jer je nos mjesto odakle izvodi nečistoća, ne misli se neprijatnost jer slina nije nečistoća. Neprijatnost izvodi. Pa je lijepo da to čovjek očisti. To je jedna korist. Druga korist je, kad se kažu čovjek kada stane na namaz da uči Kur'an, nos je govorni aparat. I čovjek se služi nosom za govor kao i ustima, naravno usta imaju veću ulogu, no međutim i nosima. Kada čovjek uči Kur'an i te prekoliko samo ulogu ima nos pri učenju Kur'ana. Pa kad bi čovjek imao začepljenosti u nosu, nosu imao neke prijatnosti koje bi ga sprečavala da ispravno uči Kur'an, mogao bi možda biti griješan. Jer nije poduzeo sve da uči ispravno Kur'an. A čovjek je obaveza kad stane na namaz, da uči ispravno Kur'an. Pa, znači, pa je znači jedna od koristi jeste učenje, ispravno učenje Kur'ana. A time se povećava nagrada čovjeku. Znači vidimo da imaju višestruke i višestruke koristi od čišćenja znači nosa. Također od koristi, koje mnogi islamski učenjaci jeste to da se šejtan istira iz nosa. Može li šejtan boraviti u nosu? Videže Buhari i Muslimu u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio onome ko ustane iz sna da izapele svoj nos da tako odsrani šejtana koji boravi u njegovom nosu. Nači šejta dok čovjek špa, spava, šejtan boravi u njegovom nosu, pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da čovjek to Znači i tim i šmrkivanjem i pranjem nosa da otjera šeitana. Kao što poslanik s.a.v. kaže da šeitan kola čovjekovim tijelom kao što kola krv. Kod ehlu srnata od džemata obi se hadisi ne tumače simbolično, metaforički. Da se kaže kola misli se da ve sve se donosi. Ne. Hadis kaže da šeitan kola po čovjeku. I najbolje je da šeitan kola. Kako mi to ne znamo? To je za nas nevidljivi svijet. Šeitan i živi su za nas nevidjeli svijet, ali kažemo onkola kola, kako ne znamo. Isto kao hadis poslanika s.a.v. koga bilježe Buharija i Muslim, u kome je poslanik s.a.v. kaže, kada neko od vas zjeva, neka suzdrži se koliko može, da ne otvara svoja usta. To je kad je u namazu. U drugoj predaj neka stavi svoju ruku na svoja usta, ovako. Neka pritisne da ne otvara svoja usta. Jer kaže kada otvori svoja usta i kada razvali svoja usta sa zjevanjem, onda kaže šeitan ulazi u usta. Kako šeitan ulazi u usta mi to ne znamo. E isto ovdje tako šeitan ulazi u nos. Vidimo kada će ovdje, da šeitan nastoji da iskoristi svaku priliku da ezijeti čovjeka. Neostavljani nemaju sjetnica da ga ne ezijeti. I dok spava nastoji da mu se, da ga ezijeti. Pa je znači... Poslanik sallallahu alejhi ve ukazao nama kako da se mi kodarišemo tog šejtanskog zija. Dalje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ome hadisu spomenuo pa kaže: "Umeni istijmar at-yutir, a onaj ko se bude čistio nakon nužde neka to učini tri puta." Ovdje se kaže istijmar u arapskom jeziku znači čišćenje nakon nužde sa kamenjem, sa kamenčićima. Jer umjestima u vremenima gdje kada nije bilo puno vode ili nije postojalo, znači nisu postojali izvori, ljudi su se neviđuće čistili sa kamenjem. Nisu, znači, imali dovoljno vode, pa su to očinili Pa je poslanik, s.a. l.a. rekao, kada se od neko čisti nakon nužde bilo velike ili male, neka to učini tri puta. Neka to, oprostite, neka to učini neparan broj puta. Neparan broj puta navodi se od poslanika, s.a. l.a. da je rekao, U ovome hadisu znači da čovjek neparan broj puta se očisti. Kaže Ibnul Munzir u svome dijelu Eleusat Sebedatil akbaru an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame ennehu amarahum bitelaceti ahadjarim. Kaže došle su vjernodostojne predaje od poslanika sallallahu alaihi wasallame da je naredio ashabima da se čiste sa tri kamena. Da se čiste sa tri kamena. I to se navodio u predaje Ibu Hureyre radiallahu ta'ala anhu u koje je rekao Na naredio nam je poslanik, sallallahu sallame, da se čistimo tri puta I također u predaj Abdullaha idume Sa'uda, koji u bilježi imam Bukhari u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, na mu da mu donese tri kamera da se očisti. Također predaja, koju u bilježi kutni u svome sunanu, i koju smatra vjerodovstojnom, kaže Odaiša, radijalahu talana, da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, rekao Kada otlas neko ode da obavi prirodnu fiziološku potrebu, neka uzme sa sobom tri kamenčića, ona su mu dovoljno. Neka uzme sa sobom tri kamenčića, ona su mu dovoljno. Što znači da dva, šta? Nisu dovoljno, da je malo. Jer ne bi, kakav, kakav bi onda bila korist od toga spominjanja da su tri dovoljno, ako bi dva bila dovoljno. A poslanik s.a.v. je uvijek kad govorio ono što je lakše. Nikada je nije otežavao njevu vjeru. Pa je rekao ovdje uzme tri kamenčića, znači u predaj koji je bilo što da nekutnije i koji smatra vjerodostajnom, da je poslanik s.a.v. rekao, kada neko od vas pođe da obavi prirodu u potrebu, neka ponese tri kamenčića, ona su mu ona dovoljno. Ovdje je poslanik s.a.v. naredio da čovjek uzima kamenčiće. Kaže Ibnul Muzir u spomenutom dijelu, No, međutim, kaže, ne znam da postoje druge predaje u kojima poslanih, salallahu, ali ih o sebe da se koristi nešto drugo mimo kamenčića. Znači, jedino što naredba postoji, postoji za kamenčića. Mi ćemo posebno govoriti o drugim načinima čišćenja, no, međutim, ovdje spominjemo čišćenje sa kamenčićima i kaže, ne znam da je poslanih, salallahu, sve me naredio čišćenje, nečim drugim osim kamenčića. Mi kažemo na osnovu ovih hadisa da je obave za čovjeku da se... Čisti kada se čisti sa kamenčićima, da to čini sa tri kamenčića. Kada se čovjek nađe u prirodi da nema vode i tako delje, to se dešava možda rijeđe, no međutim može se desiti, pa će se očistiti sa tri kamenčića. I dokaze za to također hadith Salmana, koga bilježi mam Tirmizi i koga smatra vjerovostajnim, on i šehek Albani, u kome kaže i zabranio nam je poslanih, salallahu alaih sreme, da se čistimo sa manje od tri kamenčiće. Hadith Salmana. Izajeta ste ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ve ne mogu stati ni riječi. Ma koga da je ih kazao? Izabranio je pozvanih sallallahu da se čisti sa manje od tri kamenčića. U koji bližih ima muslim kaže se šta je ta branio između ostalog se kaže e u nek te ti bi yakalim intalatati nam je da se zadovoljimo samanje manje od tri kamenčića. Znači ovo jasno ukazuje da je čovjeku obaveza da uzme da uzme tri kamenčića. Ovo mišljenje zastupa imam Ahmed imam šafija i muhadisi. I učenjaci, znači, hadijskih nauka zastupaju ovo, ovo mišljenje. No, međutim, kaže, imam malik je hanife, kako, spominje, kako spominju knjige hanifijskog fika, i kako spominje, imam a, Ibn Abdul Beru, u svome djelu Etemhidu, u 11. tomu, na 20. stranici. Kaže, da znači smatraju, imam nebuhanite i malik i drugi, da je dovoljno čovjeku da ukloni nečistoći sa tijela. Ne mora da znači se koristi 3 kamenčića, každes ko koristio 1 kamenčići, ali da ukloni znači stočju sa tijela, kažu tomu je dovoljno. I to dokazuju hadisom u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: jutir, "Men istajmere telyuter, on men fa'ala kad Ko se od vas bude čistio nakon nužde, neka to uči neparan broj puta. Ko tako učini lijepo je postupio. A ko ne učini ne smeta. Pa znači hadis jasno ukazuje da nije obaveza tri puta. Neparan broj puta. Jedan put uklonio se nečistoći i Jeste. Tako bi bilo kada bi ovaj hadis bio vjerodostojen. Ali ovaj hadis slab. Slabim ga smatra Imam el i drugi. Nije vjerodostojen. A i sam hadis je čudan ko sebi. Poslanik s.a.v. naređuje. Meni steđ mere peli Ko se bude čistio nakon nuže. Neka to uči i neparan broj puta naređuje. Pa kaže ko učini lijepo je postupio. Hej. A kaže ko nije ne postupi tako, ne smeta. Pa dobro, šta znači onda ona prva naredba? Poslanik sa osam nešto narečuje da se uradi, onda kaže ma ne smeta ako ne učiniš. Sam je smisao hadisa je čudan. Tako da je ispravno znači ono što je poslanik sa osam naredio, da se to uči param broj puta, ali ne manje od koliko. Od, od tri puta. Jer je tako spomenuto, tako spomenuto znači u hadisu poslanika, salallahu alaihi, alaihi wa sallam. Znači, tri puta ili 5 puta ili sedam puta, ili devet, i tako da čovjek znači ne, znači ne očisti se potpuno. Dobro. Ako se čovjek očisti sa tri kamenčića, nema razilaženja među islamskim učenjacima da se je decilo očišćenje. Svi se slažu da je istan. U redu. Ako se oči, očisti sa pet, isto tako. Ali šta ako se čovjek očisti sa četiri kamenčića? Koristi četiri kamenčića i nakon četiri kamenčića vidi da je uklonio svoje čistojče. Šta će nakon toga uraditi? će je još jedan kamenčići, peti je poslanik sallallahu alejhi rekao šta? Te jutir da kao to učini neparan broj puta naredio. Pa da nek bi neko kazao, pa to djelo je na rastipanje i na nešto činjenje bespotrebnog. A činjenje bespotrebnog u islamu nije pohvalno. Kažemo ne. Možda je to bespotrebno u našim očima, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se čini neparan broj puta, pa će se to tako učiniti i neće se znači neće se osvrtati na logiku i na logičke zaklinje. Hadis ukazuje da je zabranjeno čovjeku da svoje ruke stavi u vodu, nastavak Hadisa, ukazuje da je zabranjeno čovjeku da stavi svoje ruke u posudu prije što ih opere. Islamski učenjaci ne prave ovdje razliku, jedan veliki dio islamski učenjaka ne razliku, između onoga koji ustane ujutro, izjutra, nakon što je prespavao cijelu noć, i onoga koji ustane, naprimjer, Od kaj lule, kada je spavao kaj lulu pa ustane. I za jednog i za drugog gledi isti propis. Jedino što ima Ahmed kaže ne, ovo se kaže samo odnosi kaže na noć. Kada čovjek spava po noći pa ustane, uvjetru i hoće da obnesti, onda kaže nakon toga mora da, mora znači da se ovako postupi. Zbog čega? Kaže zato što je poslanih s.a. u ovome hadisu rekao Fe inne ehade kum la jedri e inne batet U istinu, jedan od vas ne zna, kaže, gdje su provele njegove ruke noć. Jel me mebit u anglijskom jeziku bate je bitu, znači proveci noć. Kada te Arab pita, ej nebite, gdje si proveo svoju noć, on te ne pita gdje si bio po danu. Nego te pita, gdje si spavao, od koga si spavao. Pa je znači ovdje mebit provođenje noći. A poslanik salallahu sljeme sa kaže, u istinu jedan od vas ne zna gdje su provele njegove ruke po noći. Šta znači to? Znači kada čovjek ustane i izutra treba samo tako da postupi. No međutim, većina islamskih učenjaka kažu da je poslanik salallahu sljeme sa to rekao zbog općenitosti. Jer čovjek najviše provodi spavalje u noći. Pa se obično tako dešava. Ponekad čovjek ne spava po danu nikad, po duži vremenski period, ali po noći znači uglavnom se, uglavnom se spava. Isto tako ima Mahmed koristi dokaz, hadijis u kome je, hadijis je Budavuda u kome je poslanik s.a.v. kaže Ida kame ahadukum mine leil. Kada neko od vas ustane, iz noći. Posle noći kada ustane, neka tako postupi. Kaže ovaj jasno dokaz da je to po noći. No međutim, islamski učenjaci opet kažu to se odnosi na ono što se obično dešava. Na ono što se obično dešava. Jer nekada u šarijatskim argumentima se brani jedna stvar ženama. Ali se odnosi to isto i na muškarce. Kao na primjer čupanje obrva zabranjeno ženama. Znači li da u hadisima se kada da je zabranjeno ženama? Znači da je dozvodnjeno muškarcima? Nije ni muškarcima. Ali to se govori i spominju se žene zato što to žene uglavnom čine muškarci. Pa je to njima kazano, ali se time misli svakako i na muškarci. Kažu neki islamski učenjaci no međutim treba ipak napraviti razliku. Da je gore i grđe i pogrdnije da čovjek nakon spavanja po noći stavi svoje ruke u posudu nego po danu. Zato što čovjek kada spava po dan, njegov san je lakši, nije onako dubog san, kraći je san, saha dva vremena i slično tome, dok po noć čovjek spava 6, 7, 8, pa nekoj po 10, 12 sati, kako ko, pa ruke mogu otići svugdje, mogu se znači onečistiti, pa bi onda sigurno u tome slučaju bilo znači, bilo znači pogrdnije da čovjek nakon noći stavlja znači, svoje ruke u posudu prije nego što ih opere. Spominje imame nevovi u svome dijelu, Bustanu l'aritin, jednu priču vezanu za ovaj hadis. Kada je Buhrejda radi Allahu tealan uprenio ovaj hadis poslanika, salallahu alaihi wa alihi wa salame, i rekao je, neko od vas, pe inne ehade kum la jedri e inne batet jedu, kaže, jedan od vas ne zna gdje je njegova ruka provela po noći, kazao je jedan novo to kaže, gdje je provela? Provela, kaže, na mojim ramenima, prive danas da namena, i kaže, tu je na ramenima, kuda će, kaže, ići od mene. I smijava se sa hadisom. Poslanih sallallahu svema rekao hadis je jasan koj dam. A on se i kaže, pa kod mene progleda, gdje će biti? Pa je, večer, pa, je, pa je zaspao na večer, pa je, kaže, ustao izjutra i njegova ruka, kaže, srasla za njegovu stražnicu. Pa mu je Allah tebara, kje od tada pokazao, na, nje, na njemu praktično, kako to izgleda i gdje ruka može završiti. Nije htio povjerati u hadis i kaže strasno mu je ostala, tako strasno za stranicu nije više mogo odvojiti. Znači imam neovu spominju priču, što smo samo uspud spomenuli zbog ovoga hadica, jer je svaka svakako priča poučna ukazuje na pogrdnost onih koji ne prihvataju riječi poslanika sallallahu alaihi wa, wa sallam. Znači ispravno je ono što smatra jedan dio islamskih učenjaka, da čovjek mora i da mu je vađi da opere ruke prije nešto ih unese u posudu. Znači prije nego što ih ponese u poslu. Jedan dio izlamske učenjaka, odnosno većina pravnika, između ostalih malih i šafija, i većina kažu da to nije obaveza. I kažu da je ovdje naredba za sunijet, za nešto dobrovoljno, misli se na sunnet, a ne na obavezu da je vađiv, da je u smislu da je griješan neko to ostavi. I to dokazuju hadisom u kome je poslanik, s.a.v.a. rekao u jednom pustinjaku, abdeci se kako ti je naredio Allah. Kaže Allah na redio da se Kur'an kako je Allah više na radio abdest, a nije na redio da se ruke peru prije nego što se stave u posud. No međutim ovdje mi kažemo braćo pranje ruku nije samo zbog samog abdesta. Pranje ruku pri abdestu je sunnet i o tome ćemo posebno govoriti. Ovdje je pranje ruku zbog jedne i druge stvari. A to je zbog eventualne nečistoće koja može biti na rukama. Pa je ovdje, znači pranje ruku dobilo jedno drugu boju jedan drugi oblik. A to je da se ukloni onam štoća koja bi mogla biti na rukama. Na primjer kada bi čovjek ustao od spana i trebao da opere ruke. I trebao da opere ruke nakon spana. U stvari prije hoće da jede nakon što je ustao. Da li treba oprati ruke? Hoće rukama jesti, mora oprati ruke prije toga. Jer znači postoji mogućnost da na njegovim rukama ima nešto što će koja može znači da štoja može da uprlja zači hranu i da je onečistija. Kada bi čovjek ipak, pored svega toga, stavio svoje ruke u vodu, ne bi oprao prije toga. Stavi ruke u posudu sa vodom. Bila ta voda, bila nečistija. Poslanik s.a.v. kaže da se to mora učiniti. I objašnja ono Da su njegove ruke mogli provesti na nečistom mjestu. Pa da bi se ta voda smatrala nečistom? Prenosi se od Hasana al-Basrija da je kazao da je ta voda nečistija. I ovo je jedan rivayet. To je slab rivayet sab kada je Ahmeda. I ovo je mišljenje također je da slabom mišljenje is Hak Ibn al i Muhammed Ibn Jari rata barija po Oni smatraju da bi ta voda bila nečista. Međutim većina islamskih učenjaka kažu da je ta voda da je ta voda čista. Drug čega? Ne mora značiti. Mi znamo da je voda voda kada promeni vodu, boju, ukus i miris ona nije po konsenzu ulama. Ured, Ali promijeni kako? Ovdje mnogi kaže ovako istanu, to je neispravno. Voda, voda kada promijeni boju, miris ili okus, zbog nečistoće koja je upala u vodu, e tada biva nečista. Jer može čovjek malo zemlje ubaciti u vodu i ona promijeni boju. Jer to nečista voda nije. Ali, znači kada promijeni miris, boju ili okus, zbog nečistoće koja je upala u vodu, e tada biva nečista. U redu. Zašto mi kažemo da je ova voda čista? Zašto kažemo ono što kaže većina i sami slučenjaka? Iz jednostavnog razloga što je voda čista. Tu vodu u najčista I mi znamo sto posto da ona je čista. Prije nego što smo stavili ruke u nju. Ali ne znamo sto posto da li na rukama ima šta nečistoće. Već šta? Sumljamo. A može li ta sumlja popiti djetljini u vjeđenje? Ne može. E, kada bi čovjek znao sto posto, vidi na svojoj ruci tragove nečistoće i pored toga stavi u vodu. E, kažemo sad i nečistoće. Jer smo sad ubijeđeni da ima nečistoće na rukama. U protivnom nema, pa ne možemo, jer to bi bilo vesese. Onda bi čovjek za svaku siticu sumljao, može, ne može, treba, ne treba, to bi samo sebi otežao u svoju vjeru, što je poslanjih, salallahu, alihi u alihi u sveme, zabranio. Ovdje se postavlja to bitno pitanje. Da li je čišćenje nakon nužne obavezne? Da li je vađeo? Tu se ispravski učenjaci spore. Ispravno je mišljenje, Allah najbolje zna da je to vađi, da se mora, da Ne može biti namaz ispraviti i čistit. U redu, bez namazova. Čovjek se ne čisti za namaz. Čisti se za nešto drugo. Do kada je hadis poslanika, sallam, onoga kada je prošao pred onoga kabra i kaže ovo dvoje se kažnjavaju. Kažnjavaju se kaže ne zbog nečega velikog. To je baš im očima malo. Kaže, jedan od njih je prenosio riječi, a drugi je nije se čistio od pokreće. Pa je to razlog da čovjek bila kažnjavan gdje? U kaburju. A hoće li Allah Žešano kažnjavati čovjeka za sunnet, što li je učinio sunnet? Nešto, Mustahab ne, neće, već je ga kažnjava kada ostavi vađibu, kada ostavi, kada ostavi vađibu. Kada bi smo okazali da je čišćenje nakon nužde, ostavljanje čišćenje nakon nužde veliki grijeh od Kebaira, ne bi bilo daleko od Zašto? Jer je veliki grijeh sve ono što se preti čovjeku, ako ostavi ili ako počini zabranjeno, pretimo se čime? Bakrom džahelimskom, ili prokletstvom, ili azapskim kaburom i sl. tome. Ili kaznom na dunjalku i nakljede. To se smata velikim grijehom. Tako znači da je u svakom slučaju nedovno očišćenje moglo se smatrati velikim grijehom, a Allah najbude zna. Dobro. Kada se čovjek očisti sa tri kamenčića, no međutim, nakon toga na njegovom tijelu ostanu tragovi. Ostane tragovi nečistoće. Šta je sa tim tragovima? Pa ti tragovi pređu malo na odljeću. Smatra li se to nečistim? Većina islamskih učenjaka, ostim šatija, znači učenjaci malikinske, hambelinske i prije toga hanetinske pravne škole, kažu da to nije nečistoće. I da to šarijat oprašta. I da to šarijat oprašta. Neki učenjaci kažu dobro. Ako vi kažete da ostane malo nečistoće na čovjeku ovom tijelu, da to šarijat oprašta. Šta biva onda čovjekom koji legne spavati u vrućem danu, kada su velike temperature, naročito u podljedima je su velike žrge. Pa se čovjek oznoji, pa kaže niz njega curi znoj, a najviše se oznoje mjesta čovjeka koja su nečista, okustidnih mjesta, to se čovjek najviše oznoji, pa kaže ta nečistoća, onda curi znoj i uzima tu nečistoću raznost i je po čovjeku koji odi će Kažemo, to je čisto. To je čisto, i to se ne smatra nečistoćom, jer je obaveza čovjeku da ukloni onaj osnovni dio nečistoće, a tragovi koji ostanu, to šerijet oprašta. To šerijet oprašta i šerijet znači, ne gleda, znači, na, to, ne gleda znači, na te tragove. I nema mjesta, kada dođe šerijetski dokaz, oni kažu, to dokazuju kako će se čisti kamenčićima, ne može kamenčić uvijek ukloniti sve kao voda, kažemo kakšno možda ne može ukloniti sve to voda ali je poslanici otam dozvoljeno naredio da se čisti kamenčićima i kada dođe bilo nužno ili ne bilo nužno čovjeku dozvoljeno da su jedan drugom slučaje da su očišćiti kamenčićima iako je voda bolja voda je bolja ali kada bi se očistio kamenčićima desi bi, bi bio to da ne bi bio znači višio i onda šekoli on sam mu kaže oni koriste razum kažu kada ostane, kada ostane malo ta čistoće trag nije se baš 100% uklonilo čekoj tamo minute i nije tog doba pa kaže, razum i dokazi šarijetski su kaže kao sudac kadija i svjedok te kadiju u sudnici, sudca sudiju, imate sjedoka. kaže kadija može otirati sjedoka i sudnice kad baći razumijete dokazi šarijetski argumenti, hadisi, kurani hadisi konceptus je kao sudac kadija a razum je kao do, kao po pa sjedok uđuje pa se sudi ne siđa kad je za zatvori vrata sa spolešne strane E tako šarijet radi sa razumom. Razum se mora pokoriti dokazima i šarijetu, a ne smije razum stavljati ispred šarijeta. Iako je Allah sva kako te barak je od tada dao čovjeku razum, da razumije šta? Dokaze. Jer se ne mogu razumiti bez dokaz, bez razuma. I razum ima mjesto u šarijetu. Ali ima mjesto onako kako je Allah Žešan to htio, a ne da čovjek stavi svoj razum ispred dokaza. Pa da kaže, je li to pa dobro, hadis kod Buharije kaže, ali je li logično? Treba ovako, kaže, a šta smeta da se učini ovako? Ne vidim ništa loše da se čini ovako i tako dalje. To su sve filozofske znači ovaj, predpostavke koje nemaju nikakve težine na vagi Kitava i sundneta. Dobro. Kako to islamski učenjaci, većina islamski učenjata, kako dokazuju da je dozboljeno čovjeku da se čisti kamenčićima? Pored dokaza u kome se navodi da je poslanik s.a.v. rekao da to ne čine manje od tri kamenčića i da kamenčići mogu očistiti, dokazuju to također predaju koju bliži dale kutni i smata je gledostojno, koji je poslanik s.a.v. rekao kaže i nemojte se čistiti sa balegom i kostima. I nemojte se čistiti sa balegom i kostima, kaže to je hrana vaše braće džina, i to dvoje ne mogu očistiti čovjeka. Ovo je dokazno. Šta? Većini izlamskih učinjata. Ako koz i balega ne mogu očistiti čovjeka, onda druge stvari šta? Mogu očistiti, druge stvari čiste. Pa to je između ostal također dokaz da kamenčići mogu očistiti. Pored toga što je sunet poslanika, svala Allaho sveme, prepunovih hadisa i ovih predaja koje smo mi spominjali, da je legitimno znači da se čovjek očisti kamenčićima bilo da se radi o ruždi, ili mimo toga, iako kažemo da je čišćenje sa vodom bolje i preče. Isto tako nije se dobro sa materijom koja je glatka. Kao, na primjer, staklom. Čovjek, na primjer, ima tri one male voce od soka, male one vočice, i hoći se nakon nužde očiti sa njima. Ne može se očeti. Može se samo još više ovo nečiti sa staklom. Znači, ne može ukloniti nečitoći sa staklom. Pa nije ispravno da to čini znači sa staklom. Također, nije čovjek ispravno da se čisti sa papirom na kome se nalaze neki naučni tekstor. Izpoštovanja prema znanju. A naročito se nije dozvoljeno čistiti sa papirom na kome pišu arapska slova. Dezolira šta iz Izboštovanja prema arapskom jeziku. Ne treba čovjek znači da se čisti sa papirom na kome se nalaze arapska slova i arapski jezik, ali da ne govorimo o papiru, o mushafu i slično tome, to je najveći grijeh koji može biti i to je kufru Allaha tabarake. Utajan. Dobro, da li se čovjek može očistiti sa papirom? Papir Poim se danas ljudi čiste porečišene vjednici da li taj papir može očistiti čovjeka nakon nužde može i kada bi se čovjek očistio papirom i ne pisao pravo, bi se opravo bili se smatrao čistim bi i mogao bi takav planjati i smatrao se čistim i ne možemo niko pridoboriti jer ako kamenčići mogu očistiti čovjeka pa papir je peči papir je mekši i lakši i može doći tamo gdje ne mogu doći kamenčići pa je sigurno bodi za čišćenje nego sami kamenčići tako da znači da čovjek koji je očistio papirom nebi se smatro, nebi se smatro pod onih koji se nečiste i kod onih koji oknašaju nedjednike. Jer to bi bilo bilo bi da znači, da se čisti s Allahu teala. Al. Znači, ovdje smo govorili o čišćenju sa kamenčićima, a što se tiče čišćenja sa vodom, to u srpskom jeziku zove istinđža, je očišćenje sa kamenčićima. A istinđža je čišćenje sa vodom. Pa ćemo o čišćenju sa vodom posebno govoriti, dođe nama hadis Eneta i Numanka radijallahu ta'lanhu, u kome se spominje čišćenje sa vodom, možda za nekih desetak hadisa, nakon desetak hadisa dođe taj hadis, pa ćemo posebno, znači, govoriti o čišćenju sa vodom. Ovdje je poslanik s.a.v. rekao ovome hadisu, kazao nam je zbog čega da peremo ruke prije nego što ih stavimo poslu. Kaže, jer niko od vas ne zna gdje su provele njegove ruke proći. Znači, gdje su provele njegove njegove ruke. Jer kada čovjek stavi, braćo, svoje ruke, koje su prleve, u malu posudu sa vodom, a ljudi su se abdestili iz malih posuda sa malo vode. I govorit kako se ispravno abdesti, sa koliko se čovjek vode abdesti. Pa kada dođu ruke prleve u malu posudu, prleve ruke u malu posudu, onda to ovo Onda to ovo Izređi imam Beyhaki u svome sunanu da je Ebu Hureyre rabijallahu kazao jednog dana ovaj hadis. Koga smo spomenuli? Naš hadis. Koga smo danas? Komentari se. Pa je kazao njemu Kajs elešđa i kaže dobro Ebu Hureyre a šta kada mi dođemo kod mihrasa? To je jedno koliko koje je bilo izubljeno, koje je bilo dugo i veliko. Pa se adnestimo iz njega. Šta onda? Pa mu kaže Ebu Hureyre rabijallahu ta'lanhu kaže Allahu se utječemo od tvoga zla, o kajs, jer tvoje duše. Od tvoga šaba koji ti nosiš. Poslani sallallahu sveme kaže ovdje da kada čovjek stavi svoje ruke u malu posudu da u nečisti, ali kada se nađe velika količina vode, šta? Neće o nečistiti. Veliku količinu vode, kao to koliko koje je bilo veliko iz koga je abnestio, iz koga su abnestili mnogi koji su dolazi u džaniju, neće ga znači o nečistiti, neće ga o nečistiti, znači to malo lo malo ne čistoče. Također i zbog hadisaraće zaključujemo jednu jako bitu stvar, a to je da je lijep čovjeku kada govori o stvarima koje se tiču stidnih mjesta, da to govori simboliko. Togajete kako poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Ne zna neko od vas gdje su provare njegove ruke." Ne spominjani prednji i stražnji dio tjela ni stidna mjesta, nego kaže: "Ne zna neko od vas gdje su provare njegove ruke." Pa znači lijepo da se simbolika koristi. Kada znaš da će te onaj kome govoriš razumjeti. Ali kada si ubjeđen da te neće razumijeti, onda mu moraš kazati direktno onako kako jeste. Opet naravno sa izabranim riječima. Zato je poslanik s.a.v. većinom govorio ovako simbolikom. Simbolikom. No međutim u nekim slučajima, kao kada mu je došao jedan pustinja, kaže ja sam počinio, Allahu poslanič kaže ja sam počinio, ne moram. Kaže, šta sam počinio? Zašto šta ja ne moram? Kaže, znam ja sam počinio ne moram. Kaže, zašto uopšte šta ja ne moram? Kako izleda ne moram? Kaže, pa malo poslušaj ja sam počinio ne moram. Kaže, je li ti učirio tako i tako? Pa mu onda kazao, šta treba čovjek učiniti da se desi ne moram? Jer ovdje se radi o tome ubiti čovjeka ili ubiti čovjeka ili ga bičevati tako dalje. Pa se mora znači tačno 100% provjeriti kaže, jeli se desilo to i to. Pa mu je onda objasnio, šta to mora desiti da se desi ne moram. E to je poslanik s.a.v. u rijetkim prilikama govorio. Zašto? Da bi, znači, time jednostavno a, one šubhe i sumnje ili nerazumijevanje moglo se, znači, desiti ako bi to kazao prostom simbolkom. Kažu neki islamski učinjaci također ovaj sahadis koristi da čovjek treba tri puta da pene nečistoće. Kada mu dođe, najnešće mu nečistoće da to čini tri puta i odgovara imamo mamu Ahmedu koji je to kazao, koji je kazao da treba svaka nečistoće da se pene sada puta. On kaže, nečistoća se treba oprati sedam puta, uzmevići hadis koji će takođe doći stanova, kada pas naloče, kada naloče iz neke posude, kaže da to treba oprati sedam puta. No, međutim, istam sluče nas odgovarali, kažu da je to posebno samo, samo za ovaj hadis. Također, zaključi za ovoga hadisa, da je obaveza tu nečistoću oprati, a da nije dovoljno poprskati. Mi znamo, kada dođe malo dijete, muško, koje jede majčinu hranu, samo doji, ili je većinski dio njegove hrane mlijeko majčinu, onda je dovoljno kada se pomokri na odjeću, dovoljno je to poprskati, ne mora se prati. Samo se poprščuje i to je dovoljno. No međutim u ovome slučaju, ovdje se kaže ruke, se moraju oprati. Pa uzimaju i znači dokaz da, da se načistoća mora prati, a ne smije se znači prskati, jer nije dovoljno znači da se samo poprščuje. Odavide Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i šmrkivanje u šmrkivanje i šmrkivanje vode iz osa. Pa jedan dio islamskih učenjaka poput imama Ahmeda Ishaqa jebu Thura kažu da je šmrkivanje i šmrkivanje vode iz osa obavezno obaći. Da se mora. Da se to znači mora učiniti. Dok kaže Malik, Šafia, Hanefijski pravnici i većina uname kažu da to nije obavezno, da je to da je to sunnet. Što se tiče mišljenja islanskih učenjaka po pitanju ispiranja usta i nosa, tu imaju četiri stava. Prvi dio su učenjaci koji kažu da je to sumnet. Da je sumnet i kod Gusula i kod abdesta da je sumnet i zaprati usta i nosa. Drugi su učenjaci koji kažu da je vađiv i kod jednog i kod drugog. Treći su koji kažu da je vađiv kod ispiranja nosa da je vađiv, a nije ispiranje usta. I četvrto je mišljenje onih koji kažu da je važni podgusula a nije kod ablusta. Da je ispiranje usta i nosa važni podgusula a nije kod ablusta. Znači četiri mišljenja. Prvo, da je sunnet i kod gusula i kod ablusta. Drugo, da je važni i kod gusula i kod ablusta. Treće, da je važni ispiranje nosa a nije usta i kod gusula i kod ablusta i četvrto je da je važni podgusula ispiranje usta i nosa a nije važni kod. Abdesta. To se znači četiri mišljenja islamskih učenjaka. Pomne Italij. ovo zadnje mišljenje da je važiv isp... ili predzadnje koje sam spomenuo da je važiv ispiranje nosa a nije usta, to je odobro ima Mahmed to je odobro ima Mahmed spomenuo smo i Ebu Sev i drugi i kaže Ibn Munzir i kaže i ja odabiram to mišljenje Ibn Munzir od Šafija je također odobrao ovo, ovo mišljenje Kaže Ibnu Hazm u svome Bjelon Muhalla u drugom tomu na 94. stanci i kaže ovo je hap i ovo je ispravno. Ispravno je kaže da je obavezno izaprati nos, a da nije obavezno izaprati usta. Da izapiranje nosa vađi, a nije i izapiranje usta vađi. Jer kaže nema nijedne naredbe od poslanika s.a.v. o ispiranju usta. Samo je naredba došla šta za ispiranje nosa. A ustaje, to je od postupka. A postupak poslanika s.a.v. ne ukazuje da je neko djelo obavezno. Poslanik sallallahu alejhi samo kada nešto naredi, onda taj taj naredba biva obaveza. Obavezna. Ali kada poslanik sallallahu nešto učini, to nije obavezno. Jeste razumijete ovo? Ured. Osim u tom slučaju postupak poslanika sallallahu alejhi ve biva obavezan. Kož da tako. Biva obavezan gračo kada taj postupak biva odaziv na Allahu te barek jo kamanare. Na primjer. Pa navedimo primjer pa će nam se razvistiti slika. Kada Allah, Jeršan, naredi u Kur'anu i kratniju i kratniju osjecite njihove ruke. Fakta u Eidijeuma. Osjecite njihove ruke. Kuda? Ruka u arapskom jeziku je do zgloba. Do lakta. Do ramena. To je sve ruka. Odakle idemo sjećamo? Pa od lakta. Sredina. Nećemo ni gore nego nekakvu Ne. Kažemo sjećajte ruka odakle. Od zgloba. Zašto? Postupak poslanika Salosvene. Nema nijednog hadisa u kome je postanik Salosvene naređio. Jer od osnovnog hadisa u kome je naređio je da se ruka sjeđe od zloba. Nema hadisa. Ali ima šta? Praksa. Postupak. Dijelo. A to je dijelo došlo kao odraziva lahovoj. Šta? Naredbi osjećate krednicu i krednici njihove ruke. Pa je ovdje postupak poslanika šta? Vađim. Vađim. Iako on to nije naredio nego iz postupka uzimamo da je vađiv, zato što je taj postupak bio odaziv, Allahu i Tebarah je u tala e, u tome slučaju postupak poslanika s.a.v. biva šta? Vađiv, dok u drugim slučajima postupak ne ukazuje ne obavezu, ne, nego ukazuje samo da je nešto sunnet ide nešto znači usteha. No međutim, da li su ove riječi imama Ibnu Hazma ibn Muhammeda r.a., da li su precizne? Kada kaže da nema nijednog hadisa koji ukazuje Da se moraju da poslanik, salallahu sveme, naređuje ispiranje usta. Nisu. Nisu. Jer ima hadis koga bineži imame Budavud u svome sunenu, u kome poslanik, salallahu sveme, kaže I da te odbate, fe mod A ti kada budeš uzimao abdes, fe mod mid i zaperi svoja usta naređuje i zaperi svoja usta. Pa je znači da ovdje je došlo u hadisu, naredba da se izaperu usta kao što je bilo naređeno izapiranje nosa. I ovaj hadis je bilo dostojan smatra imam tirmezi, imam enovi, ibnul moleken, ibnul moleken i hatu ibnul hađara vaskalani. I hadis je bilo bez razivaženja. Tako da znači postoji i također predaja koja ukazuje da je obavezno šta čovjeku da izapere i svoje usta. No međutim, mi nećemo sada se puno zadržavati oko ovoga propisa. Da govorimo da li je ispiranje usta i nosa važno ili nije, iako smo otprilike zaključili to pitanje, ali ćemo govoriti o njemu posebno kada dođemo do pitanja, kada dođemo do pitanja zači ispiranja usta i nosa, odnosno kada dođemo do svojstva Poslanikovog sallallahu alayhi wa alihi wasallam, abdesta, kada ćemo inshallah taala govoriti malo podrobnije, odnosno izdjećemo, pored ovoga što smo kazali, izdjećemo argumente jedne i druge strane onih koji kažu da je to sunnet i onih koji to kažu da je važno, pa ćemo inshallah taala uz Allahu al-ta'ala ćemo te obratiti prioritetni mišljenju. Ovdje nam samo još na kraju ostane, ostaje nam još na kraju da kažemo jedno pitanje koje je usko vezano za ova mišljenja o kojoj, koja imaju istan slučenjacko pitanju izapiranja usta i nosa. Šta je sa onim koji ne izapere svoja usta i nosa? Abdesnih čovjeki ne izapere svoja usta Ovo je vezano za ovo prethodno mišljenje o kome smo govorili, kada imaju međushebi različno. Pa je prvi stav jeste da se mora ponoviti. Da ne vjeruje, mora se znati ponoviti. U tom slučaju se mora ponoviti apsolutno. Ako bi čovjek ostavi zapiranje usna i, i ovo mišljenje zastupaju, al pa Hamad ibn Bilejla, e Zuhri i Ishak ibn Rahaway, ili ibn Rahoya, kako hoćete. Kada kažemo Ishak, misli se na Ishaka ibn Rahawaya ili rahoju, kako hoćete, možete znači kazati jedan i na jedan ili drugi način. Ovo je prvo mišljenje, znači obaveza ponoviti. Drugo mišljenje da ne mora ponoviti ništa. Ispravni igusum i Abdest i da znači to neutječenje na Gusul i na Abdest. I ovo mišljenje je zastupak Katade Elejz ibn Saad, Marik imam Šafje. Treće mišljenje da će ponoviti Abdest i Gusul ako ostavi zapiranje nose. A neće ako ostavi zapiranje usta. Ovo je mišljenje čije? Imama? Ahmeda. Spomnihno smo. Imama Ahmed i Guseura i drugi. Kaže ibn Abdul Berk Usome debo at-tamhid u četvrtom tomu na 135. stranici. Onem jahtelif qawlu Abi Thawr wa Abi Ubayd an al-madmadat as-sunnah wal-istinsakh wajib. Inema kaže razilaženja kod mišljenja Imama Ebu Seura i Abu Ubayd da je izapiranje nosa važno, a da je izapiranje ustasa važno. To znači po mišljenju Abu Thawra i Abu Ubayda. Dok kod Imama Ahmeda postoji mišljenja I u Hanbelijskom mezegu je braćio inače problem, što od imama Ahmeda ima uvijek više rivajeta. Dva, tri, četiri, 5, šest rivajeta. I ovako, I ovako, i ovako, i ovako. Pa je ponekad teško naći jači rivajet. Zato je Imam El Mardau i napisao knjigu Elin Sad, koja je štampana u 12 tomova. I u kojoj je odabire prioritetnija jača mišljenja kod imama Ahmeda. I to je jedno veliko i značajno dijelo tiku ispanskom. Ima jedna, vidio sam jednu magistarsku desertaciju imam, u kojoj se spominju, sakupljena su mišljenja i mama Ahmeda po kome nema nego jedan brimaiet, jedna pređenje. I štampana u dva toma sa komentarima i drugim mišljenjima, tako da ne možete moći tu naći svega gaoga. Par stotina mes Eva od kojih sađi mama Ahmeda prenosi samo jedno mišljenje. A po drugim pitanjima i meselima se prenose brojna druga mišljenja. Tako da je ponekad teško precizirati ovaj i i odabrati znači jače mišljenje kod i mama Ahmeda. I četvrto mišljenje jeste Ako to čovjek ostavi, znači ako ostavi čovjek izapiranje usta i nosa, ako ostavi to pri abdestu, da ne smeta, ako ostavi pri gusuru, da smeta da mora promiti gusuru, i to je mišljenje učenjaka Hanetijske pravne škole i mama Sufjana Efeuria i drugi. Ovo bi, znači, bilo ukratko po propisu onoga ko ostavi izapiranje usta ili nosa, bilo da se radi pri abdestu ili gusuru, iako ćemo išavljala posebno tome govoriti. Što se tiče, znači, samog izapiranja usta i nosa, I propisa o tome ćemo govoriti inshallah tala kada dođemo do hadisa koji govore o svojestima Poslanika sallallahu alejhi ve selleme apostola. I ovim smo inshallah tala ta završili sa našim današnjim hadisom. Sallallahu ala nabina Muhammed va ala alihi washabihi ecma'in wa jazakumullahu khairan. Mubarak al-khair. pitanje, može li čovjek, onam je pristiglo kutem interneta, može li čovjek kada pristigne na namazu džematu a sa su puni Može li on sam stati iza džemata u saf i ne mora nikoga povući ispred njega da stane sa njim u saf? Kada neko dođe u džamiju a sapovi popunjeni, neka nasto i da uđe u saf. Ako ima ikakvu mogućnost neka nasto i malo da ovaj biti sve i da uđe u saf, ako ne može neka stane sami za safa i njegov namazi istra. Nije mu dozvoljeno da nikoga povlači nazad. Hadis koji se naodi na ovu temu je hadis potpuno slab. Ništa van hadisa nije dozvoljeno raditi po njemu. Nije dozvoljeno raditi po njemu, već čovjek mora stati samo sap, to je prekidanje sapa, A Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko prekine saf, prekinuo ga Allah, prekinuo Allah njegovu nagradu. A ko potpuno stoji, upotpunio Allah prema njemu, to je upotpunio njegovu nagradu." I kaže Poslanik sallallahu alejhi ve "Ili ćete popunjavati sapove, izbijati sapove, ili će Allah razjediniti vaša srca i vaša lica." Tako da čovjek znači došao u safi, poukao nekoga, on bi time prekidao saf. A njegov potpunjalo dan je nakon toga, kada ti dođeš u sap, imali sapovi polje dan, a ispred tebe sap i čovjek salazi u tome sap i ti ga povučeš unazad. Pa taj njegov sap ti je vrijedniji nego tvoj. oni je došao da uzme veću nagradu i ti ga učeš da uzme manju nagradu. Imaš upravo na to, nemaš, to je njegova nagrada. Allah teba neoptećuje preko tvoje mogućnosti. Dakle, hadis koji sam ovdje na ovu temu je potpuno sklad i ne može se koristiti, ne smije se koristiti od mene i nije dozvoljeno nikome da povlači nikoga, da povlači nikoga u će platiti sam i njegov namaz je ispravan jer on vas se bara kao talan pred očima čovjeka preko njegove mogućnosti. Dali abdest ispravan ako se Bismillah ne izgovori prije abdesta, već se izgovori u toku uzimanja samog abdesta, na primjer, to ste usta. Što se tiče ovoga pitanja islamski učitelji i podjedna mišljenja, jedan bio pranika kažu i to je medicina uleme koji kažu da izgovor izgovor Bismillah prije abdesta sunnet, da nije važan jela dio onaj ne kažu da je važan naodi se hadis koji je došao sa 12 različitih puteva da nema abdesta onaj ko, onaj ko ne ko izgovori bismilu I ovaj hadis je općenito smatra ibn al i brojni drugi islamski učenjaci ispravno da je on dobar hadis i da se treba raditi po njemu i da čovjek treba izgovoriti bismilu prije znači prije uzimanja abdesta No, možete tim čovjek koji je zaboravi pa izgovori tokom abdesta molim Allahu shallallahu taala da ne bude kažen zbog toga i evo meni se ovdje još Ebu Ubeida koji kazao u svemu tuhur Kaže, ja ponekad, kaže, počnem uzimati abdest, pa zaboravim izgord bismile, a već sam počeo, kaže, pa se vratim na početak i izgovorim bismilu i nastavim nakon toga, ali kaže, ja nikoga ne obavezujem na ovo. Tako nimi nikoga ne obavezujemo da to učini, jer većina u nime kaže da to nije važiv, pa no, međutim, gledajući ovaj, na ovaj hadis, bolje čovjeku da to učini, pa ako bi se i vratio, ponovno u ustaj nos, inša Allah, da bimo nagradu sljedeći sunet poslanika, sallallahu alihi u alihi osallam. Kada se abdesti... Šta se treba prvo oprati? Ruke, što se spodrazumljeva pod rukama, da li su to samo šake ili šake i ruke, do za lakata i zamoli da, da mi kažete kako se najispravlije to jeste po sunetu, posljednikom uzima abdest. Hej. U svakom slučaju, kada se abdest i treba pri abdesta oprati ruke, a ruke su do, do zglobova, znači samo šake se operu, ne peru se znači ruke, dalje ne peru se podlaktice niti nadlaktice već se samo peru ruke do šaka, a što se tiče uzimanja ovaj abdesta posunjetu to neka se ovaj ko je pitao neka se strpi to će doći inšalahu tala sa nama to nije jednostavno objasniti jer to je pitanje duže može ko onaj želi vratice imaju knjige znači koje govore o tome kada se pravi uzman abdest a ko se hoće strpiti tako strpi sa nama jer zaista sad nam je teško da govorimo znači o tome pitanju četvrto pitanje molimo vas da u ime Allaha inšalahu -tala, in tala da ć Inshallah. Inshallah. vas da u ime Allaha da nam pojasnite na sve koji na sve načine koji se gubi abdest. Da kada se žensko vidi razgoličeno, kada se nešto opstaje tako Sve načini koji se kvarja abdest, što je do toga. Opićemo govoriti. Znači, da će trebaju obraćanje da se strpe, da ne žure puno. Ovo se stvarno malo potrajati, al budemo išli unapred, možemo ovako na brzinu nešto kazati, abdesto glavom fari kada, čovjeka, kada čovjek kada izađe čovjek, inače iz čovjeka i uh, ovaj jedno od dva otvora kada iziđe nešto toga kvari to adres postoje, postoje stvari posle koji se spore i sam skuša što put izlaza njoj izlaska krvi tokom povraćanja oko toga posle ispod među sam skušenjata da to kvari adres ili ne kvari pa ujedno u svakom slučaju uh, vjerovatno da ovo zanima ovdje, ovdje ovaj onako je pitao da li kada se žensko vidi razbolićeno ne žensko koje se vidi razbolićeno to ne kvari čovjek čovjek adres kada li tog u ženu čak i u njenos U njega ne isti nije mjesto, stidom je sa pre pogledojene, to nekvari pari negovabdest. Ni jako u ženi strankinje, žene. to nije pokvarlo odnest. Ali jeste stvar koja je te sigurna stvar, poja je da su zabranjeno da čovjek gleda jeli, u strankinju ženu da gleda znači u nešto odjero pijeva. Dali kada se nešto opsuje, kada nešto čovjek opstuje, to ne pari odnest. Osim kada bi opstovo, ne daj bože, dragi Allaha te bareke taala ili poslanika sallallahu alaihi wasallam, ili ashabi Allahu poslanika alaihi salatu wassalam, ili nešto u tom smislu, tada izati čovjek iz imana Allahu te barakallahu fik ili Kur'an ili sunnet ili poslanika sallallahu alejhi ili opstuje džamiju ili opstuje hidžab ili opstuje nešto što odijele ili opstuje bradu i igrava se sa tim tako ne treba promijenta abdest tako treba iznova od početka svoj islam jer on je izgubio ne samo abdest on je izgubio svoj islam a u tome se znači znači šta a da čovjek sad opstuje primjer kanin primjer radu da opstuje čovjek na primjer nešto mrtvo mrtvu prirodu jer da opstuje to ne kvari abdest. Iako to nije svakako ispravno činiti, to ne kvari abdest, ali ako bih činila znači stvar koja bi kvarila njegov islam, onda bi i to, naravno, kore toga sigurno pokvarilo i njegov abdest. Oni kaže, koji je postupak za, za slučaj kada čovjek izgubi abdest u namazu, kako će postupiti i da li će, recimo, predati selam i tako, da li, u svakom slučaju kada čovjek u namazu izgubi abdest, on je odmah automatski time, on je prekinuo svoj, je prekinuo svoj namaz. Čovjek koji izgubi abdest, to je prekinulo njegov namaz. To je njega odma izdalo iz namaza. Tako ako će presalamiti, može presalamiti, ako ne presalamiti, ne mora, jer tad u tom slučaju je njegov, taj postupak je prekinuo njegov namaz. Kao čovjek kada bi se nasmijao glomkim glasom u namazu, to okvari njegov šta? Abdest. Po koncensu su Lema, sao Lema kaže, kada bi se čovjek u namazu nasmijao glasom, glasno, to bi pokvarilo njegov štat Namaz. Nekao Lema kaže abdest, a ne kao Lema kaže da se mora abdest Odjete mišao sala to što da ti detalja detalji sada